Martin Kitxoren, txokoa Martin Kitxoen txokoan hemurgildu gara Martinkixoak kaixo Guardion, Kaixo e Guardion. No. Ni etorri eta beste batu bali joazia Ah, bai Ah, ez dakit, ez dakit, usteet gidoia faltadola sí. mirarik MM MM, bai MM Ementxe, ementxe da da Emanem Emanem, bai Emanem, bai da Tse <tusurra> <tusurra> <tusurra> <tusurra> Zatxistetxaba Bai, txar-tsarra, baino, igual, auskal oseriori zaio non nio ain Emanem, emanem Emaneta eman Emanem eman. Bueno, gaur, usteut eh, Review bat ingo zulez Bai, ingo dugu, azkeneko hiru hilabeteetan egin ditugun Martinkitoren txokoen birpasa bat, eta... Ebaluaketa. Ebaluaketa. Bai, eta kero bukera notan haidat, da? A, -me. <risa> <risa> Bueno, minu uste dut, notakin hasi minolen, haimat eh, kontu, aipatuko ditugula, lehen oztik, Bai, nahiko konitut, bueno, igual iragarriko dugu, lehen o mirarik inbezela, bai. zer iburuz eh, jardongo dugu. Ingo dugu, ze dugu, beti zeite dugu hemen ba, Espaino leatu. Ah, eh? Ba, eh? Eta zizurk kontu horren arira oso ondo batokio bueno, no, baina Espaino leatu dugu ya txen, txen, txen, Alderdi baten himnua bilatzen egin atzera Ez ez laza, es, gori eretorriko da, eretorriko da, badau, badau ya Gero ingo dugu abesti machista bat salatu Bai bai, txikitako abesti matxista bat salatuko dugu bai gero, katxon euskeran euskeraan sakonduko dugu hemen gauza asko ikasi ditugulako eh? hemen oi hartzun irratian, martinkitoren txokoan bereztiki sortu dugu euskeraaren euskalki berri bat katxon derztanera eh? gero, ingo dugu horren pirpasa eta gero, saiatuko gogenak, galdera bati erantzuna ematen bai. izan aldeztu egin oiz, banku bat erretzeko gogua? bai, banku, haze, parketa noten den bankua jubilatua banketxeak, banketxea. ah. banketxeak cb, bai, hortik dijoa, hortik Bueno, sai jorekin hasi aurretik hala ere, nahiko nuke berreskuratu orain dela aste bat edo bi, gertatu izan kasu xelebre bat. Oiartzun ba. irratira etorri zian goi mailako jokalario hauek, ezta? Bai. bai. eta nik batekin pixkat pizkat hau. Bai. Bai. Inigo Martínezekin pizka. Bai. Inigo Martínezekin zerretu. Bai, bai. Ezin da zerretu. Askenean go bi partide tan ez da, oso fin ibili eta. Eta eta gainera iragarrizun Eh, dedicatoria va, tengo sigula, ¿eh? ¿Te has sigo bien? Es. A ver, eh, ¿Jarico de su lexedez? ¿Qué <risa> A ver, a ver. Es un godeo. Irrete ya Beztela o, eh? Aitzen ga mezela, eh? Hortan saltu, saltu berri golak, golak saltu. Hortan gizarte modu. Horreatik. Polo de campo inzartos de IP. Mira, naiguru ja, iruanakude. Kompliton dineuri. Honek sartu bi eta ze kabilen. Ze da ke? ba niki holako la... se amato. No? Ser. Eskatu zenieten saltxamaltxa hortan, ez dakit ondo ulertutan, saltxamaltxa hortan eskatu zenioten eh jokalari hoiei gastu zenieten gol bat sartu ezkero dedikatzeko bai eta sartu zuen Inigo Martinezek sartu sartu zuen gola bueno eta <coughs> zetsun dedikatu ez eh? bueno en fin zesan bueno ba mesua bidaliko jogu eta urrengoan bueno, urrengoan sartu ezala oida. beste atean eta eta orduan Ordonen. nahi baldin badu behintzat dedikatu ezala ez. bueno Luis Lucena ez zungo dugu en bai e, iregarri nahi det saioa behin gode gula abestiz abesti eta aurreneko abestia fondoan daukagula komentatuko ditu gauza batzuk Españolea, Españolea E lo que hacen los turistas cuando vienen por acá Españolea Bueno, Españolea tu, eh? Españolea tu! Esta kitzerden. Esta kitzerden es, es, Españoleatzea? Es. Ba, Bara, bueno, dune, esta kitzeite da son Martín Kichoren Txokoan. Zer <risa> Martín Kichoren Txokoan, zeite de du. <risa> españolea tu! Bai, <risa> <risa> <risa> bai, bai. Zuego miratu te tortsunaiz. Dai, baino, bai, baina ez dakizu zer den espainoleatzea? Eh, itz, entzun da et horren inguruan, baina oso harrotzen zaik. Degira, e, jarriko dugu hurrengo grabazioa mesedes eta ikusiko duzu espainoleatzea zer den edo hobeto esateko zer den espainoleatzea Martin Kitorenen txokoan. Entzun mesedez? Espainolea, Gora España denok kantadez agun hautses berdinez Biotz bakarrekin baita berria zerudin pean Herria eskatuek bezarkatzen duena Maies barri hau bezez Ez! Ez! Ez! Ez eh, nodo? Oh. Jajajajaja Zerba! Zer? Bolita eh, bolita, lanza garrila Ez da... Ez da broma, eh? Mino geho... Ge, ge, Pegatzen pe, da... Pe, Sekzio, pe, au, bukatu aurretik Kauzatxo bat Zerda Sorpresa bat? Morragoi, Mariano Rajoy, al partido popular contigo estor Morragoi, Morragoi Zee? Nonde katelea ez? Hau zer da, oi hartzungo En fin... Ez da, oi hartzungo txaranga, ez da? Es. Right. Ya, baina, bueno, hori da, hori da, hori da espainioleatzea? Espainioleatzea oi xeda Muzika espainiolea jartzea, uh -huh. eta Espanya Oi hartzungi ega ikartzea sí. <risa> Nei duguk eio... <risa> ¿Veis que yo? ¡Se va al Faisán, se va al Faisán! ¡Se va para Rubalcaba! ¡Se va al Faisán, se va al Faisán! ¡Le va a picar en la calva! ¡Una grabación cortada! ¡Oculta toda la trama! ¡Une la goma todo! ¡Ya, ya! ¡Los clones! ¡Pobre Alfredo acorralado! ¡España le hace neguea, eh! ¡Vai, vai, vai! ¡Ni causa las cojarritas eres! ¡Supetida caso! ¡Peste bates! ¡No! Eta, hor jarri ditugun batzuk... Zupat egello, oi, oida. Hor jarri ditugun batzuk... Gara, hau polikenan. Bueno, zer zer zer. Ez ba, jarri dugu Espainiako ere sergia euskeraz. Nodoa, uste toain intzutenean. Pepe den sintonia. Vai. Gero, Luzenaren espainolear. Gero, Mariano Rasoiren aldeko txaranga. Gero beste batzuk ere jarri izan genitun, eh? Fragaren aldeko abestia... Bai, e, bat falta da, menio, eskabestioi jartzen badugu uste dut, hemen egan bota, enkoa jostela. Ez dakit zertaz aizan. Manolo Erratza. Manolo, uu, uh, ez ez ez ez, ez ah, ba, eskideki da, eskideki. Hati, ez, gairik eskilegi da, gairik. Horregatik, sotezut, gairiki dela. Bai, hemen ja errazteko premi pixkate baka gu, etorren ba, du Erratza. Bai, nahi baldi hori du, etor Manolo Erratza ekarri eta bere karrukin, garbitzea, da. eh? Dana dala bida, espainioleatzearen, espainioleatzearen kontu honekin, kontuatu naiz, hemen gehien espainioleatzen duna Ez dala, ez kristalaz beste dagoen hori, ez urtzi, ez nineroni, ez dan mirari ere, baizik eta beste bat, e, jarriko digurrengo grabazioa meso ez? Eee, bai. Horo, itxe batea jutekinan, <totipasen> okamara batea, eta zer batea batean <totipasen> Ortu neurri gutzi digatzen zen, on <coughs> <No> bezala. <me> <risa> Emakumeik <risa> gainola hartzen zuten ta ni <nien> ligatni ostu. Gutari batoni gerin, io <risa> poca hostia. <risa> Eta orrun garai hartan <coughs> txuke jode pues los módulos, los bravo... los pequeñiques. Josentzia orduke fórmula quinta. Zer da hori? Ole, ole, ole. Hoy lleva ida los pequeñiques, fórmula quinta. Jo ni zer da hori? Bai da la Bueno. Eh, beste bat jarreko dugu, beste jake Bai, ja, idea eman dizugu eta abur, ja eh, Bai, bai, eee... Bueno, Bilatzen eh, naizea Bai, jazta Hortu oso? Baraak aguantzutia? Bai, txoin, bai, anontzi dauta Hau, eh, argi eh, gera da dilla, urtsi kaukratotako kauza bat dela eta gukestakigula ezer, eh? mirarik eta biokestakigula ezer Ez baino, seguro, jake espainioleatzen nahizean Zutela zena. Bai, bai, bai. Zena, zena. Makarena. tu puera pa alegría, Eh, makarena. Bueno, horxe. Nola esaten da andalucieras azkenputz? A ver. Ai, makalena. Horso <risa> txarra. Horso txarra. Eh? Eh, Nogu uste Martinkillo eta Bilek imerdu gula <coughs> etxisten txoko bat? Bai, bai. Horrengo, igual, si iruileko hay... orako proposamenetako bat da edo edo kajatan botzia, bai, bai, bai, Kajatan. Bueno, bueno, bueno gehiago, eh, espangoleatzenaren kontu hau bukatzeko duda bat sortu zait. Ta arriba España nola esaten dutean euskeraz. Gogoratzen baldin badarete, horrek bai, inibili ginean testu itzultzaile automatiko a, bai, famoso horrek inibili bai. ginean eta ark ze itzulpen emandzigon jarri mesedes. Sartu zazte, beste gauzabat, eh, gañan, mezu asko jaso genitu lengo higanden eh, olako edukiarekin. Jarri zazue, Arriba España. Goian España. Goian España, hori hondo da, Arriba España. España, en, España. <risa> <risa> en fin. Goian España, beste batek esango luke, goian, bego, España. Urrengo besti dira Bai, <risa> bueno... Bai, eh, hemen, alde banen, parreaz daukat. Bai, eta gustu, españolatzen, setxuko dugula. Bai, pixkat geyo, bai. Yeah, pixkat geyo, bai. Bueno, a ver... <risa> Bueno, miliki, milikito, fofo, fofito, GABI HILTZALA eh, GABI HILTZALA GABI HILTZALA GABI HILTZALA GABI HILTZALA GABI HILTZALA GABI HILTZALA GABI HILTZALA GABI HILTZALA Esplikatu nahi ditz pixkat eh, batez ere urtzik eta biok zergatik Espainiolea atzen degun ainbeste eta hori urrengo grabazioarekin dihoa Ba, bai. Gure txikitako garaietan. Bueno, ni ez, eh, ni ez antzian ez da jaio ere. Ni chiquilla nintzandean eta urtzi oraindik jaio gabe segola. Abesti batzuk oso oso ezagunak egiten ba, ziren eta oso politak eta oso garriak, ez da Arrontin ezagunak. Bai. Jarriko ditugu abesti hoien pasadizo batzuk? Eh, pa... Batzuk. Ba, batzuk bai. Bai, batzuk, eske rafo eta Había una vez un circo, ¿eh? Había una oh, vez. Circo, un circo que alegraba siempre el corazón. Hey. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, hola, don Pepito. Hola, La don José. La, galli barba, trine, ¿eh? La gallina turuleta. La gallina turuleca ha puesto un huevo. ¿Ori, ori, ori? Susanita tiene un ratón. Susanita tiene un ratón. Ay, vale, vale. a veces que yo seguir, como me pica la nariz? la nariz. Ay, no lo puedo resistir. Dale Ramón. Hoy oh, es. Eh, dale Ramón, dale Ramón. Está quise ver si metes gol, <risa> bestia, el auto <risa> en el auto <risa> de papá. Nos iremos a pasear. Venetan abesti guztik au auedanak. Venetan gorrotagarria ezian. Sartesiz zeizkitun burun eta peperen sintonia ez dela. Ez tinkendo. Martín Hori, orregatik geago, hain espainolak, ez? Orain <coughs> edo es? orregatik espainoleatzen dego hain beste, da? Hori daukago mundu, bueltaka ta bueltaka ta bueltaka ta bueltaka. dola salatu genon los payasos dela tele delako hauek. Bai. Eh, oso matxistak eta ia faxistak zirela. Gogoratzen nola esan genon bai. dictadura askoren itzalpean jarduntzutela lanean dauta beste. Ekarri genun orduan abesti machista bat. Ah, bai. Gogoratzen bai. lastima, eh mirarri Ricosta. Onche, Ricosta. Eh, emakume baten nikus nahiko genuke, abesti hau entzuten degon bitartean. Segapoto zaida. Ah, vale, vale, vale. Itze egiten eh. Bai, bai. Orduan, be da, orantxe dator, antxe Nahiko genuke jakin emakume batek ze irizita daukan txikitan hain beste errepikatu ziguten abesti honen gainean. Entzuten dago. Daik. <risa> Antes de almorzar, una niña fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que planchar Así planchado, así, así Así planchado, así, así Así planchado, así, así Así planchado y yo Martes antes de almorzar Una niña fue a jugar Pero no pudo jugar Porque tenía que coser Así cosí, así, así Así cosí, así, así, así Bueno, Orche, es... Astelenean plantsatu asteartean yeah. Josi. Bai. Astezkena, a ver, a ver. Una niña fue usted? pero no pudo jugar porque tenía que barrer. Sí, Ya. Esta ikusten mirarik daukan aurpegia, yeah. Eta ostegunin, ato, ato, desde almorzar, una <risa> niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que cocinar. ¿Eh? Sí, sí, sí. Es eh barrera egiten dit honek daukan aurpegia. ¿eh? Bueno, eta ostiralean garbitzu. Pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Así lava así así así lava así así así lava así así así lava dio la Sábado antes de almorzar una niña fue a jugar. A ropa sábado bueno. pudo jugar porque tenía que tender. Así tendía así así así tendía Así <tunez> así así así, chiqueniola, la vi. Domingo, ah, paseatú. Eta gandean. Jai, <tunez> era paseado. Porque tenía que pasear. Así paseamos y así. Así paseamos eta paseatutakozun ja, Menz eta Junbergzula baina, es? Ez eta que, jaizakalako, karo. Hori, kadon, da, hori da, aurreneko yeah. bertxioan, abesti honen aurreneko bertsioan igandekoa, eta esan zanginune aurreko saioan, zan, otoitzegitera errezatzera. Ez paseatzera, baizik eta, otoitzekitera, arrezar. Ze iruditu zehizu, mirari? Apaiasoa batzu dela, normal. <coughs> bueno, kontua... Bakriston, zehaz, zakaten, eh? Hau, eta egin da behar dut, eta borrotx. Bezela, han, e, zehan, Españaan... banekizkin, ez estribiluak, osea, bakarranekin. Baina, beste guztia, ez? iz yeah. Bueno ba, gazo bat esango abesti hau jatorrizko bertsioan damila beatzieun hirurogeita amahirukoa. Baina gero, beatziun da laurogeita he ah. handik hogeita sai urtera egin zuten de bertsio bat eta gordun la ni jartzenzun tokian jarri zuten el marido. Ara eta gordon dana da danada, e, senarrak ezin izanzula ez epaziatzea e, jon edo ezin izan izan zula. jolastu ezen izanzala jolastu lantxatu behartzulako, eta bar, eta bar, ordon, hogeita zehi hortera modernizatuz dian, eta ja jasena arrasartuz zuten neskaren ordez. Zei ah, iruitu. Mirari, esan zerbait! Ez, ez zei datetzen, ez zei datetzen. <risa> <gül> bueno. Bestea, besti batea joko, joko dugu? Eh... Espainioleatzea, alde bat utziko dut, bestea, albizte batek Bai, jaz du gehiago espainioleatuko? Ez, gehiago, ziago. Yes. Bueno. GELA, <risa> GELA, GELA, GELA, GELA, GELA, Hita, Hilda. Chita. Chita. 80 urte bete berritan. Zein ez dago Bueno, bai. Eh. Chita, bai. Chitas. Eh, abestia, abestia. Triste bizi naiz eta. Non da? Bai, eta ya aurreatu dugu. Bai, lasima. Zertikan, venga. Bueno, Martin Kichoren eh, espezieetako bat hiltzen. Hori da, hemen kontua da albiste barre asko handitugula, tartean triste batzuk ere bai baina emangenun albiste oso oso triste bat mm. ez da gurtzi bai, txita hilzen bai, txilta hilzen berre eskola tuko momentu hori bai, nola ez, momentu bat bantxe, bantxe garekin maite bat maita zande cita. Cita. 80 urte bete berritan. Zein ez dagoatzen Johnny Weissmuller. Orduan nik e, omenaldi txiki bat nahi diet eta orduan mm, esker tokoni zuke ala ere, igual mikrofonoren volumenajea istea pizkatze, orain datorren e, hori nere bihotzetik ateako det eta indar askorekin ateakoa. Vale. Ba, eh. Bat, bi? Bi, <gül> En fin, txeran ez? En fin, juri izan zen gure... Zimomentu <gurra> Oso, bat, albiste triste izan zen. Tristia, bai. Bai, bai. Baina kontuatu naiz, oi hartzun irratian erabiltzen dezuen euskera berezi eta berritzaile honen baitan, badakazuela hitz bat justo, albiste triste haueketan direnean edo, erabiltzeko. Itz bakar bat esan da, danak barrez jartzen dira. zein Masajea. Ah. Bai, bai, bai, aitu, aitu. Aries, masajeak bella rituzo, circulación obetzeco. <risa> sí, ¿eh? <risa> bueno, venga, serietas en un piscabat, ¿eh? Vai, vai, venga, venga. Masajeak bella rituzo, circulación obetzeco. <risa> <risa> <risa> Bueno, a... well, se berduari esek Masajea, circulazio anzato <laughs> <gibberish> Oida, a oiga, ver, bertxo masajeak Circulazio agueti Bueno, eta hori zegoen Horoskopo cheese leader club <gibberish> Pompoyegin Horida, masajea esan Eta, parrez Bira, ointxo hibertan esan deguta Alasne parrez dao, kambol <gibberish> En fin En fin, en fin. se gauza xe lebrerak ezta Bai. Baina, ja imaginatzen du, masaje bat hartzen edizela, koskileak egiten dizkizutela, eta hori, parra direa sartzen dut. Oizango, oizango. Lehen no entzun dugu, e, men dagoen bat, eta beste aldean dagoen beste bat, e, tartzanena egiten, ezta? Bai. Eta, bueno, hori izan zen, bapatean. Baina hilabeteak eta hilabeteak pasagen edutun urtzik eta biok, epi eta blasen imitazioak inteko. Hile betek eta hil betek. Zen bat denmorea pasagana, umurtze? Ezakit. Ez konzentratuta gana, tera gabe. Iru hil betek eus. Eta genau, hei zantza haltzen, bera, se da. 切-zarawebzo. izan dira. <totipasen> Zer da, Martín? <tose> ah, eh. ez diazut ziko loiten! Kaixo, <tose> <tose> epi? Kaixo, plaz? Zer da, ez... Ondo, taz du? No? Zer da, Martín? Illa beteak eta illa beteak, zer modus gelituzitzaigun? Osondo, no, osondo. Bai, egitazkoak ematen zenute. Bai, bai, bai. Bai, bai pentsatu genuen egitazkoak ere kartzia, eh? baina azkenean erabaki genuen imitatzea. Bai, bai, bai, bai. Bueno, eta usteut komiki tako pertsonai bat pelotari bilakatuzela, ez? Bai, bai, kontua da. Marrazki bizioenetatik gato zela, kiroletara goaz zela eta trantzizio hori egiteko, oso, oso, oso, oso, oso egokia da. hurrengo albiste hau. Tin pilotari. Eta pelotan tin tin. Tin tin irugarrenak beri norekin. <risa> <tien> Tintin oizela da, ergeet. Titin izango da, Tintineta, eh? Titin eta meri nortitabaz izuten. No, ogei tabi eta ogei. <risa> Zer da hori imate? Oso, ekarpen interesgarria joiz ez, eh? Marrazki bizitunak eta kirolek bakoizak beraldetik denbora gehiegi egi okupatzen duten, eh? Papiak naztu. Bai, bai. bai oh no? Oliveretabendia, ah. dibiart, realera dauzko bekartzen, zea. Ah, bai. Mik Mikkel Aramburu kapiarekin bat, zea. <laughs> gure kapi, eh? Gure kapi, eh? <laughs> gure kapi. Ai. Zer... Aramburu gure selekzioko kide izango ditzen, Bai, eh? Bai, gure selekziokoa bai. Bai. Ez, ez, ez, ez. Bai, Ez, ez, ez. Gira dio baietz, urtzik ez ez? Sek Sekontua da, Espainiako selezioan jokatzen dutenak... E... Ingen un... Es, eh... es, es, es... ¿Esta es ver, España con la selección? ¿Qué es digo a bestia? Ay, es, que eh... es es, ¿Bat? Claro, es... ¿Cuánto ha dado? Claro. Vale, vale, vale. ¿Mikrotik? ¿Chin, yoin, Barcatu? ¿Jarria o bestia? Mios, o bestia? Ah. Mikrotik, eh... O sea... ¿Barruan, gubilleg, España? ¿Cuál? Ingen itiun. ¿Tak geó, euskal, selección? ¿Cuál? Ingen itiun... O ¿E sea, Bueno, en fin, bueno, harria eh, jarri, bestia, eta bestiarekin explicatuko dago, ze gustet mirarik ez duela ezerren delito, eta es. entzulek ere ez. A ber, Martin, a, a ber, bere, mirari, kontua ber, euskal a selekzioak utx eta bi engalduzula Tunisiaren konta, mm -hmm. eta ikusi genuen, euskal selekzio horrekin ez zela inora, ez? Bueno, sanbame zera, baina pff, horrekin ez, inora, inora, inora. Oida, inora, ez goaz inora. Inoa, ez goaz inoa. Bueno, esan beharun gauzat, baina ez desango... <laughs> Ordon, euskal selekzioaren alde gaude baina euskal selekzioan parte hartzeko irizpide berri batzuk jarre ditu eta zer enara berakoa dia irizpidea? Abizenaren abizena abizena abizena. arabera Baina, izena abizenak edo abizenabentzat euskaldundu badezakegu gure selekzioko kide izango da Bye. eta horrekin iningenun, Kristo maikakoa Eta zegoen? Bai? Baina bota Irizpidea izango da izena euskaldundu badezakegu gure selekzioko kide izango da eta kitxu Euskalaz egen dekaseak kituko Eta orduan hemen sortu dut olako amaikako bat. A ber. atp Iker... laukitxoak. <risa> Sara ikazkinaren... mutil mutilauna. Gero, atzealdean... Sergio Lorezortak. Real Madrid baita. Farrukito. Alias Farrukito. Oio <risa> e, Gero... Dani Al Ikusten. Gero... Geru, a ber, a ber. Seriotas un piscat meses. Gero, beste bat, eh, atzerrian dabilena, uztet, italian dabilela, Gabriel militatzen dut. Gero, beste bat, Paolo Maldini da, tanik jarriet Pablo Malarikatua. Balijou. Pantasolare. Eta gero hemen beste bat, oso a proposa, Real Madrideko jokalaria baita, baina ez dakit nola itzuli, laguntza eskatuko dizu. Ez dakit jarri. Josetxo? Sa? Josecho, edo Alderdi Popularra. ESA? Alderdi Popularra. Zeba. Pepe, ez dakit, Josecho dan, edo Alderdi popularra. <risa> <risa> bueno, zelaierdiragoaz. A ber. Zelaierdian, Jon Hiltzail, <risa> Juan Mata, hazea, ale, Balentzian jokatzen zu nahuri. Eta David Txistularia. <risa> <risa> <risa> Geno pixkate, indar pixkat jartzeko, orain, orain ture, <risa> ETA GERO BESTE bat beste FITSAKETA OSO ona IROITUZAIDA NA EUSKALTUN DUTA DA GOLAKO YA BAI, BERE, jatorriz DA MIHAIL BALAK ETA BODO NIK MIKEL BALAK BALAK JA EUSKERAS, BAO YA, euskeraz, ba, o, ya? <risa> ETA GERO BI, BATA BATA KAKA <risa> <risa> Ez, hori euskaldun dutzea dago eta hori internazionla <risa> dago baina Baina ezan zen actitud kastelea dago zer baina Ez baina hau da kakakarekin, hori euskaldun dutzea dago baina alde guztitatik <risa> De donde bestela? Ah, ah, eta horren ondoan jarri nahiko nuke, bueno, kaka hau beste kaka batekin, kaka pilarekin Baina? Diarra Baina? Baina? Txaini txaini txaini txaini txaini txaini, oain badakigu futbolean importantenak aurrelariak diala A beh... Eta horren hemen sortak alantanak Alde Brasilen jokatzen duen bat Ne eta Itxasoa Neimar. Bai, hori da, gero beste bat Leo Me Bai Messi Gero beste bat David Villa <risa> o, o, Billa dao, golbilla dao, ba, horrela ari izan behar du, argi dao <risa> Eta beste bat izenez ez, baina abizenez euskaldun duta daukaguna ah, bai ja. Cristalua, Ronaldo <risa> Ron Aldo, hori euskera da Bai En fin, en fin Badak uneekin pasatzen, unegin, amaikako unegin. Zer Asi nahi bat zen batzen eta atera ezkigu Amaika baño gehiago, eh? <laughs> amasei Ah, bueno Dai. No, suplente Oron. eta duzi Seguro irabaziko, gula Jokalari hauekin, eta amasei jokalari erekin Jode, tunisiak ezizkigu pikalo sartuko, ez da ba, Nikainet, esta, esta. nikainet, dipuzkoako serezio bat Gipuzkoako serezioa? Bai. bai, horriko sezaitu eta puntatzen bai. Ya, yeah, eh, A ver. ATPan máximo riesgo, así es riesgo. Bien. Defenshan. Defenshan. Eh, Mikel González, la vaca. Eh, quiero Esquerraldean eh Javi Garrido. Escubian eh Dani Estrada, es eh, es eh, Iraola? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Zuela daila. Cela Alonso. Bat, edo, bueno, edo, Xabi Alonso igual, ah, okay. Xabi Alonso Eta Ilarra mendi uh -huh. e, Gue Kapia Zurutuza eta Pretoreakin eta aurrean Xabi estua, ez? Aduriz Eta, ari retxe? Amaika daudea horre, era? Es, or... Ez, beste batzu zuzak dituzuna Aduriz, duzena. aduriz, jazta Nireak, gure Euskal Selektiak besteak Horri irabazin goliokela e, da. Hor dago, arteta Hor daude, Criston Pilla, jokala iusona, gipuzakua Gipuzakua bakarrik, eh? Mm. Gipuza Horrek izango ondorio politikorik erik edo Zeratik ez tenia un proposatu emejeri? Emejeri? Ez, <risos> <es, risa> humre, nafarroako ere egin dezakete, eh? Ah, bale, bale, bale Ez ez, utzi, utzi, utzi, jo liri, galetu berko dioguta Bueno, mirari, gure hasi irutu zeizu Ondo? Ondo guna, ez? Gumo netxua bintzatez? Bueno, gure selekzioa hori da, baina gure taldea, gure zoritsarrerako edo gure zein zeinda gure storianerako izango da. Bai. Txuri-urdinak, ezta? Reala. Bai. Bueno, Eta orain okay. kokatoko saibo gogo larastean, antzoli non eon ginian derbian, hau jarri, hau jarri hori da. Non eon ginian derbia ematen. Aiztaki. Makutxo Stadium. Makutxo Stadium, eh? Ikara garrizan zan Ikara garrieak izan zentan. Zer bat lagun hongo guinean makutxoan sartuta? Zashti milan lagun? Keio. Keio, geio. Sanmamezian Seguro, ma. seguro baina. Eta, bat eze pasazan? Baten bati lapurtin dela. Ah, bai. bai. Zuek izan zinatzen? Kartera lapurtu zizuten? Ne, kartera, kartera. Ez, Baino beste zerbait bai. Mamugola lapurtu zizuten? Gogoratu... Gauratuko... Askenian... Azkera… Olalda, no euskera. Magu gora. Kogorratuko dugueta, han bertan dao soluzioa. <tose> bai, nico estere bai, eh. Norai, errepica A ver, errepica pena ikusta agun… Barruan… Eskua… Barruan da go. Barruan da <tose> go. Baio, baio, baio, baios, baio, baio, baio, baio, <tose> Gora eskua, clapurreta da. ¿Qué? Gora eskua, clapurreta. Eskua, gora. Atrako da. Villar, Heter, Oraín… ¡Ya! <risa> bueno... Oye, hace un irratico, en su ley, es algo que decir, me digo, me hace estipidez, es algo que es duten, pero gure pistacharra en Hondurio aizan dan. Mamu, gola, aizan, otera. Iruro, que itabi, gola, aizan, dala, eta bate, que es ando, esta la gola aizan... Villar, ¿ves? ...eta, onze, coque, polla, que salten pero no lo entiendo. Podría hablarme en castellano. ¡Que arriba las manos, coño! Ah. Bueno, bueno. Me tio bia iot, diren, mestu bat jaketeko gol fantasma hori nola ezaten da euskeraz. Abai? Bai. Abai? Bai. Ontzi bia liko? Iot. Bia liko eta. Sango izotei lan zu nikolimao. Cada suanon ez euskaltzaindian, ez? Eh? Hortze. Euskaltzaindiak ontzat emandu Clementeren gola, gol fantasma ezatenko. Bai. No, no nicusi ezuma. Euskaltzaindian webunean euskaltzaindia.neten. <laughs> Mamú en fin. Gola, ¿eh? Mamú Gola, ¿eh? Clemente, ¿eh? Clemente, ¿eh? Clementina, mi casto, Bueno, en fin. Serán, ¿eh? Serán te de eso, Inversalis. En fin. ¿Por qué ser, da, bukatúne ahí de su Manía. ¡Ay! Clemente en Gola, Clemente en Hoy no eres la alguna da. No eres la alguna da. ¡Vai, vai, vai! ¿Y vos sortea, sortea, e e yes? eh, sortea, ¿eh? ¿Ekartzen, dígueme, ¿eh? ¿Eh? ¿Y sortea, bueno? En bueno. fin. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe>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 okera bikaina eman di lanonek. Ora, hori santzan mirarien aurreneko ezinezko elkarrizketa ez, ta? Esta? Eta espero dut bakarra ez izatea. Espero dut bakarras izatea, eta izango bakarra. Beste bat ja badago ja labean sartuta. Bai, eta eta saña ke ni ez dago hori? MG. MG ta mirari. A ver. lo que hay que solucionar son los problemas lo que hay que solucionar son los problemas ¿qué dice usted yo he dicho todo lo contrario a eso contrason pero lo que hay que solucionar son los problemas que como movimiento estuve recupera tu historia asiático Oscar yndotic cuento la lechera esos son los cuentos de la lechera lo que hay que solucionar Mm -hmm. Son los problemas. Mentilo. Sacar el whisky txeli. Pero, oiga, pues estos, si estos son unos niños que son un poco mingafrias, y después se han reído de nosotros y han traído gente. ¿Cuándo <tose> hablabas de <tose> euskera? Hebre mi zagabur. Asanrubadarian. Si me los aprendí de memoria. Pelarzak y Estogon Gastelu, Hombre, aixera txukunasi daba, nioquio galdo hito, e puntu usteak. Ui, que pena. Zuloa, ez unzuloa onduia bergaña. Con la madre que lo <laughs> No bueno, urrengo abestiarekin goiaz. Bai, urrengo abestiak ere zerikusia daukalako euskararekin eta gaztelaniarekin, eh? Clementek uh -huh. eta mirarik izant zuten eztakit ikamika hori o eztakit. No konponto en un, eh? Urtebetetan dedikatu ja inun ta baita no, baita baita <laughs> segundatzen. Entzon ez eh, abestia horren letra pizkat? Bueno, horxen. Ose, ze, ze... Ze... Zer da hau? Hau da bapen abesti bat, izen dauna, zelosamente gordea, zue gai gazteak ez da ez ezagutuko, baina bap izan zen talde aitzindari bat bere garaian. ian. Bai, ez haun aikentzaitu, eta... Eri... Eh? Eta... Eta... Eta nulten ezagutzen? Bueno, abesti gomentatzen dizuet, lehiaketaren tarte hortan, abesti hau oso oso ikartea. Nik... Geio, ose, los payasos de la trea. Ah, bai. Bueno, eta todo asizen ahizan diferente. Eta tugu adiudis? Todo bai, Euskara nahiko eh, zera, jatorra ez? Bai, bai, bai, e, e, jatorra. Haizu, eh? bai. Jatorra. Haizue, nik pentsatu dut, abesti hau oso aspaldikoa da. Baina, agian, bapekoek, abesti honen letra aterazuten jaurlaritzaren testu itzultzaile automatikotik. Ha? Euskara? Haiz? Bai, ba, itzura bai. guztiak, ha? Bai, bai. bai. Entzungo dugumexedez aurreko saio batean guk Jaurlaritzaren izultzale automatikoarekin egin genuen experimentua Kachones tango... Bai, ¿eh? oice La prima de mi abuela <risa> Bai Nire amonaren saria ¿Eso? Nire amonaren saria <risa> <A ver. risa> Jue, <Jo>, perfecto <hizo. risa> La prima de mi abuela, nire a monar Saria. Harizas de meses, necesito una cazadora de niña. Bat, vea, arduz, zamarra, nes caco. ¿Es da posible? Eh, es da posible? Bat, vea, arduz, zamarra, nes caco. Oida, os du, ¿eh? Que yo, yo. Bat, para acá, veste bat. Vai, vai, Hoy hace buen tiempo. Gaur duela denbora on. <risa> <risa> Gaur duela denbora on. Oio, <tipa> homo! Jareko dugu, itzultzeko oso zaila dan kontzintu bat. Venga. Muchas gracias. A ver... Gracias, ko. Nik daugat bat asko gustatuko saizben. A ver... Amoa miren azkarate. A ver... Miren azkarate nentzako jabea. Aude! <risas> Katuta, ora ora gokutsa, Euskadi katuta, gora-gora gukutza, eskalara kakatua! Euskadi katuta, gora-gora gukutza... Eske, hain itzan entzuten... Urrengo, bai. bai, urrengo momenturako... Abesti, machista bat... E. Bai, ordontze, oso itzultzaile ona luituzitza izu den hori, ez? Bikaina... Bikaina... Gora-gora zinaideet, hori, kosatu zaigula... Bosteunda berrogeita maira mila et, be, eta bi euro, esango ez berriz. Best Bosteunda barne. berrogeita maira mila, lareunda, bi euro. Bez. barne. Ez dakit best barne zehon, no ez? Eh, Jakin nahiko nuke, itzultzen joarek, bez barne hori nola itzultzen duen. Iba, <laughs> <laughs> iba inkluida auskalos esango duen. Auskalos. Ai. Baina izerdea, bi, bi pestaia hori ezta ezer, horri ezta ezer? Certo, Iba, bueno, bueno. Ni ez daiz makurtu lehiten, holako kantia de bat lurren ikusten. Oza, Melchor gilen biletiak nola. Horri ezta ezer, horri ezta ezer. Horri ezta ezer. Itzulteli automatiko honekin edo, alako zerbaitekin, egintzun makinagajak euskera, azesta? Bai. Bota. Euskadi katuta? Hora horako kutsa. Eskalara kakatua. Euskadi Euskadi katuta, ez, gorara gara kukutza, kukutza, <gutza> zetiko, <gutza> deko, e eta gero honena da, eskara la kakatua. Zendik usteat hori hola esatzea hola. Entresa <gutza> kaitzen badeo. Ba, egintzen beseez. Euskadi katuta, gora gora kukutza, eskara la kakatua. <gutza> eskara la kakatua. Ba, argi <gutza> Eskara <la> kakatua. Zertxe, <gutza> garesti jaseno. Está aquí pa, animalia exotikoak ekartzea eta uste garestia ezaten. Bai. Bai. Ez? bai, bai, eta pixka, bai, Kontua, bai, ba garestia, ezten uste. Oska, oska. Bai. Ikusten duzu hizkuntza aldatzen ari geela piskatuz. Bai. Bai, ta uste dut espainolanatako degula piskatuz. Bai, beste piskat. Kontua da euskarari buruz. Sai hontan entzun dugun ausnarketarik garrantzitsuena, pisutxuena eta mamitsuena, Fraga. fragak egin zigula. Bai, bai, bai. Tragazu, igual estas autoCuestas sin dan, eh? Baitu, es apaki sin dan, ¿es? Euskararen gaineko ausnarketak zaitasunak ditugu. Euskalduntze prozesuen bidez dagoen euskara mantentzea, ba oso simpatikoa da. Baina Euskara, ezin izango da eguneroko hizkuntza bihurtu ezin de delako egungo terminologia aurreohistoriako hizkuntza batekin eraiki. Euskararen erro nagusia aitz da piedra. ta horrek harria esan nahi du. Aitu berriz. A ber. Hori da fragak esan euskeraz esandun hitz bakarra. Aintzun berriz. Eta gañet tsetak hondo zan. Bai bai. Aips. Haitz. Haitz. Aitzongi. Bai. Baina, aitz, zuk behalak hizo, hori dala, euskerak daukan erro hausia. Bai, frageak en, esan da. Bai, bai, bai, bai, bai. bai. Baina, etzeak ondua du horrek daukan ondorio guztiez? Begira. Adibidez, hemen esan genuen, izan aditzazun gula esatezu. Ni? Ni naiz. Haiz ez? Ni naiz. Ez aldak izo, aitz dela gauza guztien Aha, bai. erroa. Bueno. I aitz. Eta bar. Eta ordun duen, inginitun, e, asko, ez da urtzi, horren bai. Eta askenen bai. itxikinen, E, jakitera, eh? lehen ez geniekin, baina eske, eh, farragari esker eh, jakin genuen haitz asko erabiltzen degula, Eta, banoa, banoa, ez da? Eta intimitatean ere asko erabiltzen degula, ez da? Bazoaz? <laughs> Bota-bota! <banoa>. <tose> <tose> <tose> Euskal dunok intimitatean ere haitz hori erabiltzen degula? Haitz, <tose> haitz! Haitz, haitz! Haitz... <tose> Aitz ait ait ah ait ait ait asko erabiltzen dugu lagok. Mm, mm, haier. Haier. Ai, oh, yeah. oh haier. Oh yeah, give it to me. Haier. Bera, badoa. Hau, azken azken hau, ez da, Euskalduna, esto esatzen, haitz. Oh, yeah. Esatzen, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Es que horriburuz fragak etzunez dure, esan da. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Hitz, oh, yeah. Hungokea, oh, yeah, haitzitea. Tak. Kero, kero jendeak estu gulertzen da. Venga, txange, txange, txange. Bestea, beste bat. Bankua. Venga, bankua. Ziti, bankoa, bai! Gaze bati lagundu nion baku aterretzen Aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia Gaze bati lagundu nion baku aterretzen Aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia Bueno, Horto eh, nik galderain nahi dizu Ez dakite hori da hiertzun nondago, eh? Zuek noizpait izan dezue banku bat, banketxe bat erretzeko gogoa? Ez Gogoa, eh? Hemen ez gara beste gauza bat hasiko Gogoa! Nik bai? Zuek? Nik... Mirari ba, pentsatzen ba, edo da, da, da horreksan idu bai ez? Nik ez Nik azkeneko aldiz hemen hoi hartzun Izan nuen ba, ba. banketxe bat erretzeko gogoa Ziti... Zekertatzen da hemen hoi hartzun, Ba eski ez dakite oi hartzun ez da ere? Hori da ez da ere Deitzen dute oi hartzun neha ez bankutatik, banketxetatik Eta ez dakite oi hartzun nondagon ere Ez dakite oi jende euskalduna da dagoela ere Eta urte, zurte, urte, zurte erderaz deitzen dute, erderaz deitzen dute Ikaragarrila, eh? Eta zeh aitzak jartzen dituzte? Entzun, entzun! Deitu, honei, honei, honei, honei, eta honei, eta paga, paga, pagaio, bezala dituko ute Papagayo, ¿cuesta la deituko usted? Ahora, ahora ni, porque ahora es que te la está hoyar con un dao. Berriz. Berriz, berriz, berriz. Bayorcea. Hay su leno sudamericanos que dice usted, oye papagayo, ¿eh? Ta papagayo que está aquí de Euskeras. ¿Zer? ¿Martín? ¡Zeitza aquí de Papagayo <risa> que dice en tutela, ¿báñor? sin iztuko? Kakatuak, papagayoak. ¿Sí? Kakatuak, papagayoak. ¡Zer dao! ¡Zer sí. circo dao! Bueno, orduña, Martín Guilloren en choco a ver Martín... Ki zorrenzoa. So Soa hariko, bai bai bai bai. Eh? Soa. Ti da fantastikari, hasi estar. Eta el lur se riverne dinosaurusoa. Gohaztea. Se de nieve. Ai. Bueno, orduan papagayo ek dizen dutela esanden digo alde batetik. Eta gero es altetik entzutsasun mezera bigarren eh, bigarren antsono. Baiki sustinan andarsoa. Seinarsoa. Sukitz egin duzu ino izenbaki batekin. Bai? Zenbaki batekin? batekin? Ah, ze se zenbaki eh, dekin, 12 eh, zenbakiarekin o 15 zenbakiarekin. Eh, eh, Arazo da guk beti hitz eh, itze egiten dagula pertsona horrekin, ta guk usteken nola pertsona zala baino ez. Estas pertsona zenbaki bada. <laughs> aito, aito. <laughs> pues bai, es que vale, vale. es que, es que, o sea, es casual os nau zurekin, eske, bai, bai, o sea, totalmente ados zurekin. Baina ni hoy alde zenbako itxean ni esatez eta ka naiz, aits eta baina baina hori azkenen desait, señor, o da Galdetu ah, eh, bergani honi haze zenbaki zan Iro <risa> rogita behatzi <risa> <risa> Ai, <Ay>, ai, <ay>, ai <ay. risa> Hortxe <risa> Hortxe, hortzen, alde batetik Papagai joek deitzen dute, eta gero gu, eh, Lortu dugu pertsona batek nintze Eta etzan pertsona, da. zenbaki batzan Zer haitzak idia hauek? Merkiak, Vai. merkiak Gero nula ez dugu ba, gogoa emango Ozea, bankoa erretzeko, ai jesus mariatagoz Ezkerrak demokrataak, bestela <risa> Ai, nahi aldi guztu jarri, abesti ze hori, matxista hori? E, bai? Bai, gontxe igual momentua, gero pasargu joan dator! Bai, ere, bilatzen ere, ba! Ota! Bai, zer? Ez ezin nahi ez? Zer? Ah, ba! Ez ezin nahi ez? Ez ezin nahi ez, eta gaina haure... Gero kun nola no lesgeabaizango, eh, sea, esquindarrak eta espainolak Telebista pribatu jarri zutenean, Espainian eta horren ondorioz Euzko Eskalerrian ere bai, hauek ateatezian dantzatzen eta hauen artean zina gertatzen. Jesus Gil, Jesus Gil. Gil, Gil, Gil, barkatu. Eta gero batzu beste gauza bat esaten zuten. Gil. Ordun. Gure txiki. Txik, txikitako garaian, edo gure haurtzaroan, edo gure gaztaroan Olako gauzak ikusita gundolaterako geha ba normalak Zinezkoa? <tose> Bye-bye <tose> <tose> <tose> Bueno, hor... Bueno, mirari, xeri, xeri, xeri, xeri, ja, ez azitantan Xeri, xeri, xeri Mamachicho, mamachicho Oi eta zea? Baino gau marabella, gau marabella, estea. Piskea gailontzatu nahi Martin. Segi, segi, segi antzatu nahi. Bai, bueno, eh, segi, segi ez zu gain. Ze? dantza nahi nahi zu ti A ver, a ver, mira, baño. Mai gainen dantzan igual ya es, es. Ze. Eh, Utsina zute guztua nahi zita! Bale, bale, bale, azkapa zuna! Azkapa zuna. Nahi nainaztuak esan gaiaz zutez, zez, tantzatu posiblete noiz? Zez, zez, zez, zez, zez! <totipas> Zit, tantzatu posiblete! Asi baina ba, asia, zi! Jenga, segi, segi! Kakao marabilau! Horren bai. bila zabiltza! E, bai, bai! Kakao marabilau! Bien bitarten eh, nik proposatuko dizut gauza batxo bat! Zer? Azkeneko iru hilabetetan... Martinkitoren txokoan landu duditugun gauzak... Pasapalabra moduan galdetzea Uff... Presa haude? Etxoin, etxoin, etxoin, etxoin, etxoin Ah, etxoin, nahi prestatu nahi prestatu Bai, bai, bai, nahi dut... Azken dirpasa egin nahi ez Bai, bai, nahi dut prestatu, lasai-lasai, eta nahi dut... preparatu Este zo urkitzen? Lasai, lasai, eski... Gu lasai gaude... Baina, mirarin nekatzen nahi daia, dantzan, Eta junin behar dut baita, Ah, bale, bale! ¡Ah, amigo! A ver, a ver. <totipos> bueno, hasiko gara? Faltan pogatatzen dut, leire pagin, nuen dago? Ba, gaur ez da etorri, hasiko gara? Posele badugu behintzat... Denbora, A! Ah upi Espainiako hauteskundeetan aurkeztu zuen hautagaia izena abizenak Euskaldunduta Tandonik abestuzun Zuzena B. Euskal Herriko emakumezko politikari sexiena Blanca Urgel, dios Zuzena C. Siglat dira Zertifikado de aptitud castellana. Kaka Zuzena Oihertzungo ingeles kaskarrean nola esaten da lehenengo platera? De premier platet Zuzena E. Telefono konpainiekin euskaraz egin nahi dugunean jaso dugun erantzuna Euskaraz da posible Zuzena F. Zizkamizkatarako aproposaten elikagai frantziarra UAAA Jesus Zuzena G. Euskararen erabilera sustatzeko abesti ezagun baten estribilioa Guk euskaraz zergatik ez ez Zuzena H. Fragak euskaraz esandako hitz bakarra Aitz Nola? Aitz, Aitz. Eta gainet tezetak ono Bai, Zuzena da I. Euskaraz. Falta derriego. Iturkaitz. Zuzena. Jota. Nitsi gango eusko gudaria. Jonaetan soper. Zuzena. K. Txenterrekondok inoiz aipatzen ez duen Errepublika Islamiarra. Eee... Um... Pista bat. Errepublika horretan umorea da nagusi. Katsonderz dan. Zuzena. L. Argui joan saioko sekzio arrakastatxoena legiarekin garbituta. Legiak eta Zuzena. M. Epi urtsi bada Norda Blas. Martingit jone. Zuzena. N. Euskal guztiak hankazgora utzi zituen esaldia. Nolak ez dakila! Zuzena. O. Norena da baloia. Hola, ola, ola. Zurea da, iraola. ola. Zuzena. P. Euskal autonomia erkidegoko lehen dakari jaunaren izen abizenak euskaratuta. Patxilo arrain. Zuzena. R. Komantxeroek Euskal Herrian kokatu oiduten, duten osako herria. Rinkonde soto, herri da, beraz, ez da euskalduna. Naikoa, naikoa, naikoa. Z. Z. Z. Z. S. Iker laukitxoen neskalaguna Xara ikazkin, ja T. Oihartzunen Ia Gerra Zibila zuen abestiko protagonista Xipirona V. Zer eskatzen du herriak? Bi batxi Biba, Chihuahua! Zuzena, y. Montanierrek noiz joan berdu etxera? Ja, ja. Montanier, kanpora, orain, ja. Zuzena, Z. Herriak asko maite duen realeko jokalaria? Zuru, zuru, zuru! Herria zurekin? Z. 10. dituzu irabesituzu 553.402 €. Tasengo zen o ke diru Rekin? Testu itzultzailea bat hartu zengo. Oh, Goi da. Hauskalo, <hisa> Hauskalo zegoen. Cachón den estan en Criston Palacio eregi. Bai, zure no, eta Princesa Agustillo ez hartzeko Naiko lantana ke <hisa> Bai. Bueno, azkeneko bueno, Azkeneko grabazioa da azkeneko 3 hilabeteetan ezagun oso ezagun egin dugun Espresio bati buruzkoa. Den denek hori izaten dute. Oihartzunen atea eta estez dut es besteik kent zuten. Ongi pasao. Eta? Vuelta como <cute> va. Gaizo labu. Zerremozu. La <tutu> ondo. <tutu> tasu, <tutu> ondo bai tasu ondo. <tutu> <tutu> <con> bai. Guci gastao da ueta Bai. Harriesa <tutu> kezu Leningo entra xa camiones de <tutu> A ver. Gutsi gantzau eta guetazkan bai Ongi pasau eta guetazkan bai Hori da eh? Zaki gudan guetazkan bai edo guetazkan bai Iartzen bueno. no, no. ego aldeko egizatzen dute guetazkan bai Eta ipar aldeko egizatzen dute guetazkan bai Eee eh, Hauzuan arabera eh, Martinkitori osparri bat egin odiago Nik zuru zuru zuru meño eh, Martinkitxok baduz prentesa bat Ara? Ah, ni bat kizena Ines osinaga? Bai? Bai? Beti ah, goesen na bestia, eta beste gose na bestia, ka bai, bai, bai, bai, bai. Ai, bai, bai, bai, bai, bai. Se jarriko ja su zuzenean beekin. Deialdi bat iten diegoinez osinagari. Aitzan iba da Martin Gitioren txokoa. Honea daitezeko eta Martin Gitio gustoa komitateko kafe batea. Bai, hori da. batea, geo. batea, kafe Gero, gero koak. Aitz. Aitz. Koatu aitz. Bai, hori Aitz, oke koan buruan. Vale, vale, vale. Urduri jartzen ari zidanago ja, eh? Es que Martín que ya no imprinta Sabata. Bai, bai, bai, bai. Miesna hizo zuruti ahoten. Oida, oida. Ni bai. <laughs> Gipuzkoan bertan geatzen da. Bai, hori da. Hori da, hori da, hori da. Bueno, bukatzeko, ordun. Bukatzeko ordun jarri nei eta bestiaz, baina bestiaren aurratikan esan nahi dizuet e, gauza bat. Bat. Urrengo e, saiotik aurrean nobedades egongo dira. Ara. Elena bai, Francis. Bai, Elena eh, konts jarriko dugu kontsultorio bat. Eta dei egin nahi diegu oihartzuar guztiei, batez ere oihartzuarrei, baina bueno, Kontsultaren batekin nahi baldi maudute, ah. mesua bidali dizaguten, bai posta elektronikoz, bai grabazioa hotxe esegin da, nahi moduan, edo zein tipotako kontsultak. Takuk, hemen, erantzuna eman bodiogu. Ba, gure tabernetako edo, buzoian eh, usudetan. Eh, Eta eh, zeita gure EGSA, erena franziz? Ba, oindik eh, nahi agon nuke ez aurrera tu, baina, bueno, baina aurrera E, Barrutik ana izango da sustena. Bai, izango dizu. Eh? La saioan ere beste nobedade bat egongo beste sezio bat izango da, izango da, fatxometroa. <risa> Fatxometro. Fatxometro. <risa> fatxometroa. Bai, fatxometroa. da eta fatxak neurtzen ditun termometro modukoa. Eta horrez eta zeinek erabakeko dute termometro horren temperatura. Eh, es. Ah, Urtzin, Mirarin eta Mangarin fundazioak. <risa> Mangarin. Martxan bueno, dijo la fundación hoy, horida. Le no ha ocurrido tú hori ezin elkarrizketa bat egingo diozuela, batez ere hemen eskuinera daukaten honek. Bai. Eta si, itzingo moldatu genien. Bai, oso uh, ondo moldatu ziñeten, ¿está? Clementerekin baino hobeto. Bai, bai. igual hobeto. Eta beste nobedade bat hemen askotan aipatzen dezue edo hobeto esateko, estezua aipatzen eta aipatu beharko zenukete. amairu zenbakia ekarriko deu. Ustei oo neibait, zein substantzia jakin. Ah, barkatu barkatu, bueno, 12 ez da eh. kezatik esan dezan 12 gehibait eta ez 11 gehibait. Horri ez da kezatik, edo. Horria. Izinko debo Amairu zenbakiari uruz. Non diktador, Amairu zenbakiak suerte txarra ematen delako kontu hori. Ba, este, egilla da, ez ta egilla. Egilla da, egilla da. Egilla. Egilla da, izango izut asteartea hortan ustet aspaldeko egunik onena izan nula, ta asteortati, egun hortatik aurrera txarrak izantziela. Da hori. Horoskopuaren culpa, hori da. Bueno, ta bukatzeko abesti bat jarri naidet. Choi, eta eta txinua? Za txino? Za txinua. itz egiten. Ah, bai, bai, bai, hori da. Bai, bai, bai barkatu, barkatu. Urrengo saioan ehingo dugu beste ausnarketa saio bat. Eta jarriko gara pentsatzen. Zer gertatuko litzateke oihartzunen, oihartzun egon ordez. Txinan, balego. Bueno, ba, orduan Amona Chineta horren gertaiera. Bai, ustez holako zerbait bereskor <risa> antoko dagoela. Bai, esta. Eta bueno, azkenik, eh esan naidet, datorren osteguneago geneu kan prestatu da Christon sayo, eh? Hollywoodetik txuzenian ez dakiz zer, baina greba dagoenez ba, este hoe eingo. Eta naidet, hemendik eh bukaeran, nare berezu jarri abestien hasiera. Bai, venga. Hasiera grekot, eh. Bai, bari. Auesta de Inés. Hombre, hoy está Inés. Passatacode na ser passa. Bueno, Orche, Izan ere, ze musika jarri dugu batez ere, Martinkillonen txokoan, alde batetikam Ferminen, e, garaide, Gaur, Espainiola etu asko mm -hmm. Eta Inez Orduan, bereziki dei egiten dizuet zuei eta beste guztiei, ameslari gorriei, datorren osteunean, grebarekin bat egiteko, eta ez Espainiola eatzeko <laughs> e, Albaldimada, edo neurrian guk eztela Eta ea a gorri hori danon artean gauzatzen degun, besteak beste datorren ostiralean greba da, Eta greba egin ez zuten ai, ba ondo pasau eta hoetakan bai. Bueno, Martin Quicho. Zari kosko. Zari kosko zuei oihartzun irratirako Martin Quicho.